«Ви нічого не помічали, дорога моя вчительку!» Софія отямилася, звільнилася від його рук. «Вчителька, дорога!» Оресте, ходімо в зал, застудишся!» Коли вони повернулися на танцмайданчик, оркестр знову грав повільну мелодію, і ніхто не помітив, Щодо танцюючих приєдналася Ще одна пара У волоссі Ореста Блищали краплинки дощу Одяг був трішки вологим Софія провела рукою Побіляв їй хвилі його чуба М'яке, слухняне, дитяче волосячко А вдача? Дивно Всього кілька хвилин, і він вже не чужий і не дивний. Одразу стало зрозумілим усе. І раптові спалахи гніву, і колючі погляди, і чатування під вікнами, і різке несприйняття череватька. Ревнощі, голубе, ревнощі! Софія зрозуміла і пожаліла. Сьогодні його вечір, його свято. Хай цей день залишиться святковим у його пам'яті. Все одно завтра поїде, забуде. Більше ніколи вони не зустрінуться. Зостанеться в пам'яті оповита романтичним ореолом любов до викладачки – за свідченням під дощем. Хто в юності не закохувався у вчителів? Софія і за собою знала такий гріх. У школі Німо закохалася у вчителя математики. В інституті у викладача травматології. Неприємний спогад. Не більше. Станок закінчився. Орест провів Софію до столу, сів поруч. «Біля вас місце вільне?» «Так, Оресте, звільнилося, сідай». Місце й справді звільнилося. Юлька, яка попервах сиділа праворуч від Софії, захопилася жвавою бесідою з Василем і вони в перервах навіть не підходили до столу, а згодом взагалі кудись таємниче зникли. О півночі веселощі досягли кульмінації. Музику раз у раз перебивали вибухи реготу знаменитого, оповитого легендами, реготу гарматного. Реготу, від якого гасли свічки, тремтіли шибки, і здивовано перезиралися люди. Директор від душі розважався, раз у раз запрошуючи до танцю то студентку, то викладачку. Скинув піджак, краватку, засукав рукави сорочки і розбризкуючи краплі поту, гамселив паркет ногами аж підносячи у повітря партнерку. Студенти вищали від захвату, викладачі знизували плечима, а дружина – роденька пампушечка з манерами сільської продавщиці і сама не дармувала, втинала польки з гудзом, викрутасом і вихилясом. Поки директор інтенсивно розважався, Завуч навпаки сидів у куточку, тихенько покльовуючи носом. Як не стерігся сам і як не стерегла його дружина, все-таки перебрав Мірку. І тепер, непевно переступаючи ватяними ногами, Костик також з викрутасом і вихилясом просувався до виходу, ховаючи очі в марні надії на те, що чортик прикриє його хвостиком».